Ipargaldeko eusko ikaskuntzak bere administrazio kontseilua berritu du, hoste buruntan, eta tartean lehen dakari berria ere izendatu, duela eun urte, sortu zen giturak, euskal lurraldaren eraikuntzan parte hartu nahi du, Ausnarketa akademikoaren bit artez ere Ipargaldeko egitura dola hogeita bost urte sortu zen gurekin beraz zipargaldeko, Eusko ikaskuntzako lehen da kaliberria eguzki urteaga egunon soziologiako irakaslea, Euskal Herriko Universitatetan, eta Ikerlari atxikia, Social and business research laboratorian dilakoan, oita mar liburu argitaratuak mementuz, iparaldeko Eusko ikaskuntzako lehendakari dakari orde, ere egon zinen garaibatez, eta gure laguntzaile, ere egeiten adogu, gure mankizunetan parte hartzen baitu zuzu, uh, zer konbentzietu zaitu, beraz, postu horren eta Ardura horren uh, hartzea eguzki. Orduan, e, nire baino lehenago, Jean-Michel Lahazketek e, bete zuen lehendakari kargua. Jean-Michel e, zendu zelarik, hor behar bat sentitu zen ba, berriz ere impulso berri bat emaiteko, proiektua eraberditzeko eta ekipa horso bat e, ba, mobilizatzeko eta sortzeko ba, berriz ere e, eusko ikaskuntza martxan e, jartzeko tu zuzon bezala eh, historia luzeko eh, erakundea da, ehun urte beteko ditu urtean, Euskal Herri osoan eta Ipar Euskal Herrria diddagokionez, hogeita bosgarren eh, urteurrena osstatuko da. Eta orduan asmoa izan da eh, alde batetik, ba, funtzionamentua, gobernantza eraberritzea, albizain bat pertsonak parte hartu dezaten modu aktiboan, eta horrez gain, ba, eusko jarraituko du betetzen orain arte bete dituen einkizunak, alegia, itzaldiak kantolatzea, jardunaldiak eta kongresoak kantolatzea, bekak banatzea, xariak ematea, liburuak argitaratzea, hainbat emanalditan parte hartzea, eta behite ere eusko diaspora egitasmoan ere parte hartzea. Horrez gain, nik nahi izan dut, azken finean, ekipa horren, ba, babesarekin eta laguntzarekin, ba, hainbat hildo berri ere jorratzea, hauien artean kokatuko lirateke, besteak beste, ba, ibarraldeko enpresekin lankidetzak ere e, bultzatzea, e, diru iturri berriak lortual izateko eta proiektu berriak finantzatzeko, udalekin ere harremanak estutzea, e, aldebiko hitzarmenak e, izenpetuz eta e, biltzarna nagusia urtero, Ba, Udal ezberdin batean eginnez, eta horrek ba, eh, auker emango dio Esko ikaskuntzari ba, iparralde osoan ba, eh, presentzie batukan dezan, eta eh, bertako udalekin ere harremanak sendotzea. Beste nahi bat ere da iparraldeko hainbat erakundekin eh, harremanak eh, sendotzea, eta hor kokatzen dira berezeki ba, eh, pauueko Unibertsiitatea baita eh, barreren unbertsitate eh, instituo. Elburu dada, azken finean, amanko mundzea gure baliabideak, bai, humanoak, ekonomikoak, logistikoak, eta elgarrekin, azken finean, sinergiak ere sortu alizatea. Eta, une berean, nire nahi alitzateke, ba, ego euskalriko erakundekin, eta bereziki ego euskalriko euskalriko euskalrik ere harremanak sendotzea, zeren hor badira hainbat proiektu estrategiko martxan jarriak izan direnak, aurten, eungarren, eh, uh, urte, aurrenaren uh, kari, ba, hor kongresu importante bat uh, antolatuko da, eh, Euskal Herriko hainbat gunetan, ba, uh, gauzatuko dena, besteak beste baionan, eta horri uh, or, uh, bere biziko importantzia ematen diogu, zeren horrek emango dio, azken fina, impulso berri bat, eta biartzun berezibat, ba, uh, euskoek askuntzari Euskal Herri osoan. Mm. Eh? Eta gero, bada beste elementu bat ere, niretzat importante dena, eta da, lortu behar da, Eh, licentziaturan, masterrean, doktora dutzen ikasketak egiten ari dien hainbat pertsona eta ikerlari gazteak ba, gure ganatzea. Eh, alegia biltzea horiek eh, erabat implikatu daitezen eh, bere senti dezaten azken finaren esku ikaskuntza, zeren gaur egun Milaka ikasle joaten dira Euskal Herriti Kampo ikasketak egitera, eta e, maiz gertzatzen da, hoien arrastu ere galdu egiten dugula, mm. eta hor bada galdera bat. Orduan, asmoa litzateke berriz ere sare hori sortzea, eta jende hori benetan implikatu dadin berriz ere ba, Eusko Ikaskuntzaren proiektu ezberdineta. Mm. Azkenen, uh, ikerlariak gazteak badira, baina uh, galdera da nola erakari uh, gazte horiek, ikerlari horiek, eta ba, Eusko Ikaskuntzaren uh, proiektuan parte hartzea ere, Euskal Herriari uruzko ausnahketak eramaiteaz? Orduan hor, jada eh, gazte gerostak parte hartzen dute, askita begiratzea didez administrazio kontseiluaren eh, komposizio berria eta buleoko kideena ikusteko, ba, jende gazte anitz mm -hmm. eh, sartu dela, eta horrez gain goboratu da Eusko ikaskuntza gaspaldiko urteetan urtero eh, bekak banatzen dituela. Eta beka bekauiek doaz batez ere master eta doktora dutza egiten duten pertsonai, eta hor, amar bat xari emaiten ditugu urtero eta e, horrek erran nahi du, azken filan, hor badugula, sare bat e, osatzeko e, aukera, pertsona horiek ezagutzen ditugu, pertsona horiek egin ditugu, bereien proiektuak sustengatu egin ditugu eta orduan behar dena da, azken filan, pertsona horiek gana berriz ere joan, e, etorri daitezen, eta parte hartu dezaten modu e, aktiboan uskik askuntzan, eta gure hartu emana eztadin mugatu soilik ba beka ho emaiteari momentu determinatu batean eta gero hoian arrastoa galdu izateari. Uh -huh. um, Aipatu duzu Eusko eh, ikaskuntzak beraz uh, bidalia giian ere ahauidatze da gobernantza erabegitu nahi duzula lidergo argia diraziz eta taldelana begin harttu zera nahi hor lidergo argia diraziz. Horrek ra nahi du go biziki bat eta da uh, Jean-Michel, azken bolaran erizten enean eta gero zenduzelarik hor egon zen momentu bat, pixabat non gauzak etzen ez lidera argirik eta etorkizunari begira gauzak etziren biziki argi ikusten ez. Hortoan, nire nahia izan dalde batetik proiektu argi bat proposatzea lehen ikosko ikaskuntzako kidei eta horren inguruan ekipa bat sortzea. Mm -hmm. Eta hor horreatik buleuko kideek eta lendakarit Hor detza ukanen du e, delegazio zehatz bat Eta bakotxak ukanendu azken finean ba, delegazio horren ardura propioa mm -hmm. Eta horrez gain, elburua da administrazio Kontseiluko genontzeko kideek ere Borontatea erakusten duten enean Eta badira hainbat eremu mua e, zeinzuk e, lantzeko asmo asmalo den horre ba, ere ardura hartu dezaten Eta hor duan, elburua da ekipa bat sortzea eh? Ekipa hori mobilizatzea, elkarrekin lan egitea sinergia bat sortu egite, azken finean, kidez berdinen artean, e, konstienteak baigira, azken finean, e, denboran irauteko eta eraginak ukaiteko, ezinbesteko dela, azken finean, ba, albezain bat pertsonak parteatu dezaten e, modu kolatibo, kolaboratibo batean proiektu horretan. Tarduan, mm. hori dapxat filosofia eta planteamentua mentua, bestela pertsona bakar batek eraman balu azken finean proiektu hau, ba, e, aski e, akitzeko eta erretzeko arriskua ere bada, eta helburua da, da, azken finean, e, Ba, ibilbide, aleketa luzena eta ere hinkorrena lortzea. Uh -huh. um, zuka ipatu duzu, ipar aldeko enpresekin partaidetza berriak adostea, lehen pundu gisak ahantzitsua da parte hori, pundu hori? Bai, ez da pundu bakarra, horrek ez erran jerarkikoki ba, lehen tasun bezala jatzen deneik, baina argi dena da, esparru hori landu behar dena, gogoan izan behar da, ba, jo, e, e, ikaskuntzak jasotzen dituela diru laguntzak, bai egualdeko ikaskuntzatik, baita hainbat udalekin dituen ba, eh, konbenioei eh, esker, baina eh, horrez gain behar dira finanzamentu hiturri berriak sekatu. Alde batetik ba, hainbat proiektu eh, badira, eh, beste beste euroeskualdeak guztatzen dituenak, eta hor bada, finanzamentu publikoa jasotzeko posibilitatea, baina horrekin batera, eh, eta erabatu sagarriak dira, helburua da sektore pribatura ere jotzea, orain arteakian uh, gutxiago egin dena, zerren hor ikusten da posibilitate bat, azken finean, ba, sektore pribatuak ere parte hartu dezan, ba, e, Ibarra Euskal Darriaren eta Euskal Darri osoaren ba, aktibazio kultura elean, eta, eta azken finean, ba, produsitzen den, ba, ikerkuntzan eta ezagutzan, eta horren difusioan. Mm. Eta hor bada, benetako lan bat egiteko, lan asko eta implikazio asko eskatuko du, baina hori izan daiteke aukera bat azken finean, Ba, ikerketa mundua eta enpresan munduare maila batean hobiltzeko Erramezala, uh, beraz uh, ustiralean uh, lehen dakari berri gisa izen izan zira, hor, ipar aldeko eusko ikaskuntzaren uh, lehen dakaria uh, ego aldeko eusko ikaskuntzarekin zein etakoak dira jemanak? Bat egiten duzu alabako txabera aldetik ari da, uh, elkagen harteko bateratze bat pentsatzen alo teliteikea? Uh, zer da zuen? Iparra euskal harriko eusko ikaskuntzak bada autonomia bat, da elkarte propioa, baina une berean integratzen da euskal harri osoko mi Ba Eukubii Kazan eta iparraldeko lehendakaria da ofiziz ba, eusk Euskal Herriko Euskubi Kasumzako lehendakari orrdetariko bat. Hor uh -huh. da reman organiko bat biziki argiadenna, finzamentuari daokionez ere bada lotura estua, bean helburua da azken finean hartueman hori asko zer fluiduagoa izan da eta e, iparraldeko errealitatea hobeki ulertua eta integratua izan dadin euskal Herrian eta euskal harriko euskal ikaskuntzak ere erabat parte hartu dezan ego aldean diren proiektuekin. Dena ipatu dut, ba, eungarren urte aurrenaren kari kongresu bat antolatuko da, Euskal Herriko hainbat guneetan gero gauzatuko dena, eta hori adibidez, ba, parada ona izan daiteke, harreman horiek estutzeko eta Euskal Herriko lurralde ikuspegi batekin ere funtzionatzeko. Um, orduan, zuk guzki urteaga, lehen dakari postu behri hori hartu ondotik, zain izango dira lehen lanak, lehen erronkak, talde lanarekin bilduz, pentsatzen dut? Orduan, lehen bailen e, elburua da ba, egitura plantan ezartzea, e, ja nik pauso batzuk eman ditugu zen zurretan, baina nahiko nuke lehen bailen ba, egitura hori martxan ezartzea, eta bakoitzak bere lan hildoa, gero, lan dual e, izaiteko. Eta gero, argideena da, badizela, bilen tasun, Bata izango da, e, Euskoik askutuntzaren, eungarren urte aurrenaren... E, Kongresu horretan, bai honan izanenda egitaldi importante bat, eta horren antolakuntzan murgilduak izango gira, ostirarontan badugu bilkura bat preseski ba, batzorde zientifikoarekin, antolaketa batzordearekin, eta Euskoik Askuntzako administrazio Kontseluko Kidekin, hori guztia finkatzeko eta e, funtsesko erabakiak hartzeko, eta e, gauratu garda ere, ba, hogeita bosgarren urte horrena izanen dela, uskoko ikaskuntzarentzat eta hor ere probestu nahi dugu azken finean ba urte aurren hori euskoki ikaskuntzaren lana bisibilizatzeko, ezagutarazteko eta impulso berri bat emaiteko. Uhum. Eguzki urteaga euskoko iparraldeko euskoki ikaskuntzako lehendakalia beraz gurekin eginuen Emileska